Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera. Allahu jalla wa ala falan roim vota per ti ndihmën dhe falë kërkojmë lavdotat bekimet të Allahut qofshë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shokët dhe të gjithat që i ndihkin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të andro Allahu të vazhdojmë sad inshallah me dersën e sabahut me librin që kemi filluar më herët libër në Imam Buhariu te rahimuhullah adabul mufrad që libri që ka përmbledhur te Imam Buhariu rahimuhullah hadithet salam, por, e pejgamberit sallallahu alajhi wasalam por jaka bashkangjit edhe disa thënje të shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasalam dhe xhenatorëve të orta atë që flasim për temat e mirësillës për temat e raporteve që duhet t'i kënë njerështë me zvete. Të pa të shumë se kjo është një nga temat më të rëndësishme që i ka, ishlami. Ishlami ka të rejtu islami. E islami ka artë realisht të nërrodhazër me regullu raporte, që njeri u tjetë nga raporte mitësore me të gjithë, dhe të dinë se si të ndërton ura të komunikimit me të tjerët. Filimesht, Ullëzimet e islamit synojnë regullimin e raporteve të robit me Zotin Gjellë Gjellë Hullu. Kjo është marë në cëshmja. Pastaj regullimin e raporteve me vetin e ti, me rethin, me njerëzit përrisi, po edhe me natyrën e përrisi që e rëthëm. Ane kras ullëzimet që janë për regullimin e raporteve me Zotin Gjellë Hullu ala me njerëzit, në kemi ullëzimet që flasin edhe për raportit që më do të këtë njëriu me botën shtazore, botën bimore, e kështu më rap, që besimtari tjetë i dobe shumë në gjitha aspekt, tjetë i fredë shumë dhe produktiv në gjitha aspekt. Dhe këtu u zime me i marë, pa dushim se nuk mund të i gjimë më të sigurta, më të mira, më të duhura, se në fjallët e Muhammedit sënë Allahu a.s. Ma djetë e, në rëzër, një erëzit sëtë, pa të shumë si jenë dopsuar në shumë aspekte. Dhe kjo dopsim shfaqet edhe në raport në Kur'anin, por edhe në raport në hadithet dhe pejgamirit Alehi Salatusa. Mund të vrejt një përmishësim, nështë e nga dalë shumë i vogël, por me gjithë egzistan pak një rritje e një raport i mëtë mirë me Kur'an. Njërë të lezojnë, veç e një shpokënë Ramazan, ose ka dikur shvazhën e tutje, ka pak lezonë Kurane, kështu më rrallë, ose s'pa kullin dëgjojmë Kurane Namazë. Gjepë, kurbijeve për hadithë e pejgamberit Alehi, së të të samë, pa dëshim se ka një një braktisje shqetsu se. Dëmonë që ndikusht lezonë në basë të regutë hadithë e pejgamberit Alehi, së të sot është, shpesht, shumë të samë, me dërrejtë, sotë është një e shpeshtë, me së tomë shumë më rrallë. Përëndaj, të nërënëzër, dritë e Zotit Gjelle Gjelalu, që me të ndryqosh në erësirët e dunjas, orëtsia që pa ishër me të nuk e mësu që është mi venduës gjërën vend vetë me kuptua jetin, me krya adhurimin, me bo këtë ragim, me marrë këtë qëndrem, gjitha këtu nuk mund të arjen, absolutisht, pa hadithet e pegamberi tarihis të aratusër. Nuk ka mundësi që të kuptohet asë Korani, asë adhurimi, asë besimi, pa, udhëzimët e Muhammedit së nëllahu asem. Dhe kemi obligim që ne të jemi më të zëllë shumë, më të përkushtuar edhe në dëgjimin, edhe mësimin, edhe lezimin, e nëveqë në ti zbatimin e sonetit e pejgamberit a.s. që i marë kaptinën, ose disa kaptinën të kaluarën, që flasim për raportin e besimtarit me rejtin më të ngusht që ka, e ka, prind të tijemë. Pazë kë morr të sho rregulla që i ka pranuar Buhariu Rahimullah edhe situata të ndryshme që mund të jetë prindi besimtar, po besimtar i gjallë, i vdekur, e kështu me radhë gjitha këto situata si duhet më u sil besimtar dhe çfarë raport duhet më ndërtoju karshi çdo situate. Posa ka përfunduar Buhariu Rahimullah me aspektin e prindërm, tash kalon tek raporti i besimtarit dhe mirësjellja e tij me forafisë Kjo është ajo renditja e duhur. Fillon nga më i afërti, pastaj rethi i dytë, i tretë deri tek njëri i fundit i dunja atje që mund ket mundësi që ta takon apo të ket punë të edhe më të se si duhet më usillo. Prandaj hadithin e vëmë që do të lezojm, janë hadithe që flasin për rregullimin e raporteve dhe mirësimin e besimtarit karshi farefisë të tian. Bukhari Rahimullah e fillan këtash etapë të rejë të kësaj tematike, me një titmë interesant, duke thonë, babë u gjubë sëllët i rrahim, ka pëtina që fletë për obliguashmërin e lidhjive farëvisnore. Të bonë, që në startë Bukhari Rahimullah përmenë dispozitin atike, lan, fetar, që e atike, që dhimin fetarë kërshik që temë, që temë më vijimë, ti që më kujdes shumë, më vëmend shumë në dëgjimin dhe leximin e haditheve që ka më i përmend Buhariu rayhimullah. Ase dallon kur bëhet diçka që është për shembë e pëlqyer, diçka që është nafile, apo diçka që është obligative. Dhe kjo është shumë e rëndësishme e kupton fen ton. Ngase si ju të gjitha veprimet janë me një nivela, po. Qo diçka që është obligim, qo diçka që është kusht i fes, kushti namazit për shembë. Namazi që e fal lutash Gjitha veprime që i bënë në namazë, a janë ketë një nivel? Jo, më tërë, ka shtylla që nëse nuk bënë, prishet namazë, më tërë. Përshamën së një nuk, nuk bënë rukuhë e që, që ka vënë në namazë ti? Prishet, s'ka namazë pa rukuhë. Nuk shkonë sejqë dhejqë, s'ka namazë. Por në që qëse përshambull, haran mullë në ullën e dytë, në ullën e parë të janë, Obligim është ka, mi për po zavrënsot me së vesej që dhe. A zë për shambull, ka sunet e namazit. Haroni sunet, nuk ka së këse me haroni rukën. Pra ndaj, jo është namaz, një qdo a durem. Na du të mësu dit me ditë me i rëndit dhe primet si pas ozimeve të fjesë. Aja që është obligim është parsore, aja që është pas taj nivelli 2, i 3, i 4, të kështë më ratë. Në daj i Bukharirë, i mërë, në jam sënë këtë metodologi të rëndësishme të kuptimi të fejtë dhe të rëngimet të veprave. Thotë vujhub, është obligim, nuk po flasën përgjirat, do në vijim, nuk do të osin përgjirat, do në që janë vunetare, janë na file, janë milionja, po flasën përgjirat, është obligim. Dhe për me e spjegu këtash, e ben n Thot Tërshmeton e bu Horej Rea Radiallahu ta'ala në që li thot Po sa kazbit ajeti U endhir Ashirot e kel akrebin Në surin shuara Ajeti 24 Këja e kazbit në meke Allahu gjallore i ka thonë pegamberit aleyhi s.a Edhe ti Ta më thonë endhir Të rejkja vrejtjen Merë vëmendjen e të afërmet të tyre, që tu amësësh këtë fejë. Dhe mon, fokusohu tek të afërmet të tu, karë ashiret e kellë akrebin, pare fisët që është i afërt, ata njëre mërën me ta. Thot e buhurera, kur ka zbitë kjo ajet, qëka po pekambiri sësërën? Thot, ka dalë edhe kathirë, i kathirë fisët e korejshve që ka afërsi me ta. Edhe ju ka thonë, jabeni Kab ibn Luei, o bit e Kab ibn Luei, Kab ibn Luei, një prej, dhe mon, para ardhëzve të korejshve, që në amën ti është e mërtu një fjesë pas taj e vë. Ka dhonë, en të idhujen në fusë e kumë në në narë, shpëtënë vetë në juaj nga zore gjenimet, jabeni Abdi Menaf, o bit e Abdi Menafit, gjithashtu një nga gjyshtit e korejshve, E dhe këta i ka thirë, ju ka thonë, shpëtën e vetë në ju e nga zëjarë i gjenimit. Ja bëni Hashim, o bite Hashim, edhe ai ka nga e a i ka qenë nga gjërshët e përgamberit Alehi Sëratu Sëram, ka thonë, enkidhu, enfusekum, minën narë, shpëtën e vetë në ju e nga zëjarë i gjenimit. Ja bëni Abdil Muttalib, o bite Abdil Muttalibit, i ka thirë të është agjalarët e ti, që janë bite Abdil Muttalibit gjërshët e përgamberit Alehi Sëratu Sëram, edhe u akërën të njëtin, enkëdhuan fuse ku minënarë, shpëtënë vetë në ju e nga ziori i gjenimet, pas e këdhënë, ja Fatima të bintë të Muhammed, o Fatimja bia Muhammedit, enkëdhi nëfseki minënarë, edhe të shpëtëje dhe kujdesu për vetën të ndë dhe nga ziori i gjenimet, fa inni la emliku leki minëllahi sheja, nga se unë tek Allahu, nuk mund të ju krypun asëgjë. Në koptim të asaj që vëpse ju kom të afërt, së një krypunem. Gajre ene lekum rahimen se e bulluha bi bilaliha. Të Allah së një krypun, mirë për une, për faktën se kemi aferësi, do të nëtoj me imajtë raportet e frestat, njumën me juve, dovanët aktive. Shëkonej të ndërru dhe zërë sashën interesant, Bukhariu Rahimullah po fletë për, lidhjën farëfisnore. Ma dhe, po e gradon se lidhja farëfisnore është mbatja e lidhjive farëfisnore, po thot është obligative. Ta shku përdo me në e argumentu këtë, po në argumenton me diqka që nuk është nuk është shumë e zakonshme që mbi atë bazë, dhe më thonë man lidhjët farëfisnore. Qëta është e? Me ishpëtu nga zori gjennimit. Dhe më në Bukhariur e imolla këtu ka ardhme, Nivelin më të lartë, më të rëndësishëm, më të dëmëzdo shumë të, ruaj të e së lidhjë dhe farëvisinurët. Me një kuptim, të njëse, do një pas lidhjet mirë me farëvisin tënë, ka format të nërëshme, ndihma, kontributi, fjale e mirë, vizita, gjitha në këtu e në regullë, shumë tjera, mirë po, nga format më të kompletuara, dhe më të rëndësishme, Dhe më primarë, në mbajt e lidhë e farfisnore është që më në kujdisë që atami pas lidhë mirë me Allah në të bare këtale. Më në ti më kujdisë që atami pas lidhë mirë me Allah në gjellë a gjelani hu. Dukë e u atërek vrejtën për rëvrimet të zaktubora, duke i mësun fenë e kështu më ratë. E sa njerëzë, më në lidhë e farfisnore, përshambullë në formë ndryshme, qëtitjeve, edhviziteve, doratave, shumë gjelë atonë. E për kër bie fjale për raportin me Allahun Gjallahu ala, ishe duke bo për shambull dhe primet ndalu uara, haram. Duke linë obligime a onash. Mirë për nuk ju fletë, nuk ju thotë. Nuk kujtiz për këtë aspekt. Andë i Bukhari Rehim Allah ka fillu që këtë aspekt që zakonisht një është, nuk kujtizim për te, me që i të shash. E dhe ka të regu praktikisht. Nëse kini shambull Muhammedin s.a.v. E duhet ta kini shambull. Çka çfarë ka bërë Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam? Si ka zmit ajeti edhe ëndhrin, ëndhrr është kur ti e alarmon dikon për një rrezik, çkërt një ndhor. Von vieni rrezik ti alarmon, edhe i zalarmen. Dilifktuit se u ka në vëtesa, çkërt një ndhor. Allahu pat, domon ti alarmo fa rrezikun tan se de ka është afër. Presia për Allahu është afër. Mumsija me shku në xhenam është shumë e madhe. Prandaj alarmoi nga xhenimi. Dhe pejgamberi sll me i herërz zb... ka zbatu këtet, ka dali Kafir. O Filan, Filan. Ka thon nga më i lartë, kapi pun loj, është më i lartë gjysh i pejgamberit alayhis salam. Deri sa ka ardhur tek Abdul Mutalibi, bën i hashim, Abdul Mutalibi pasdaj ka shkuar tek Çika e thjerr, kët i ka thirr. Të gjithë popullësinë nga më i lartë deri te më i afërt. Edhe ka qenë çarças. Don që mos të kalkulojnë farë në afërsin që e ka në Muhammedin së aja dhe të kërinë punë të këllatë qëllë avale jo më afëm që kanë në nëzër sa është këllë punë rëndësishme pegamberi sëllë allahë sëllë qëfar ka pozitë të këllatë qëllë ka pozitë në naltë e dimë është kresa më e dash në allahët allahë i është përgjith lutjive të ti e ka përgjith dhe i ka dhënë gjëra që se ka e për asë kujt për njerëzve. Ma di e ka afru dhe në atë masë, asë që nuk e ka afru asë kënë ka kërësit të ti. Ma që thëtë, a gjëjti, është i malkun kuran. Apo? Ebu Lejbi. A gjëjti i ka mëritë sënë sënëm. Kër ka linë Muhammedi sëllë Allah sëllëm, Ebu Lejbi ka prej një qëndeve për i këzimit të bënë. A di në sënë atë ku një qëndeve Fësuri, hëtash me e madhe, hëtash me e madhe, është gëzu për Muhammedin së së salem. Për lësë a zëj, pejgamerën në s'ka pasë babë. A gjelartë, në veç në t'i e Butalibe e ka rritë. Bërë, për kanë vdekë në mëzbesim. Kanë vdekë në mëzbesim. A ju kryim punë, pejgamerën një mëllë këjame? Një më haptëm. Kjo punë s'ka të bëjmë me konekiti ta ofërtë, konekiti mekë ka të me punë dhe të uafë, që ke bote. Rëndaj, kjo është një një, një mësimë që du të me edhonë edhe të afërë me tonë. Fakti që, fakti që, babën e ki kështot, vlanë e ki kështot, filonë e ki kështot, kjo të këllohë skrimë punë, për duesh, me i ne të punë, punë dhe të agatë, rëndaj, të në dhezër, kemë e kuptu dhe monë, mënyrën së të nërtojn Prioriteti i këtyre raporteve edhe për çka duhet mësonim me kujdes. Edhe për të afërmin e largët, edhe për atë që është i afërt edhe shumë i për atë që është më së afërt. Prandaj shikojmë mëson për shekon Fatimes. Pra ndoshta ndoshta për më pas do të thira. Po, duhet të më kujdes për fëmijët, edhe kuptim të veshëm bashkë të ushqimit, edhe aspekti shëndetësor, edhe arsimor, gjithashtu. Mirpo, kujdesi për raportin me Allahun primar. Njerëzit lutën, munduhen, shpenzojnë që fëmijët po, i më pas të isha të mira, shkollin mirë. Këtë dikon rregull, çka duhet të mekon. Mirpo, kur e shek kujdes në prindet, që fëmijët këtë raport të mira me Allahun, është shumë dobët. Andaj Buhariu rrimë po tha që realisht esenca dhe prioriteti i raporteve të ndërse dhe ndërtohet mbi bazën e raportit me Allahun aso gjë. Pastaj varden kapitull të tërë duke fol për Dëmonë edhe tash e përmeni, e përmeni dispozitin obligative. Tash vazhër me folë për hadithet që na inkurajojnë në zbatimin e kësaj dispozite. Që avdhere ka, që është në rëndësi? Përmenë hadith në e bujbel e nësarit, radhjallahu ta'alanu, që li thëtë se një dit një arabi, arabi një një një, një nga, nga shkëtina, nga beduinet, i ka dojnë pejgamberit, së salasën për parë dhe i ka thonë, Aqbirni ma juqërribuni minë lë gjennëti, vë yubaiduni minë në nërë. Ojë dërgurë i Allahot, i ka tërshë për para. Tërgëm, qëfar ma afron tëkë gjënjeti, e qëkam lërëgëm për gjënimet. Pytë e që ardhëm. Pytë e ma dhe shumë. Në që ardhëm, që ardhëm, qëka ma afron ka gjënjeti, e qëkam lërëgëm për gjënimet. Ka tërgëm për gjënimet. Përgjëm për të abudullaha vëla tushriku bihi sheja. Të adhresh Allahun dhe mos t'i bësh shok në adhurim, qënë gjennat të lërgon për gjenimit. Pastaj, të falesh namazin. Të ja për zekatin dhe e ka përmen t'imbash lidjet farëfisnore me t'afrëm dhe tu. Edhe ja që qënë gjennam edhe të lërgon për gjenimit është ruatje e raporteve farëfisnore. Shikoni të nderuara, do të na çfarë rangu e ka përmend pejgamberi kët kët veprë. Në rangun e adhurimit te Allahut, në rangun e adhurimit më dhura. A e desh mësoni njerëzën pas parasysh kët? Se sa është rëndësishme, ç'është vendimi fetar për këtë çështje dhe si mund të rezot kjo? Tash furt më ndihmë. Si që do të përmarrim ndihmë në kapitullin e, e, e, e, e Vijus inshallah. Mir po Bërë nëzërë që njëri, në qëfar dhe formë e ka munësi, ti këtë raportet me ta aktive. Se kërë të ka allanë të peqamberi s.a. s.a. Unë e sëni këllë punë të ka allahu, mirë po, ju kini një afërsi me munë këptim të ato që unë, fa e bulluha bi bilaliha. E bulluha bi bilaliha, këptimi, unë e bilalër diqka e njëm, diqka kërtë lagët. A dhe ka allanë të peqamberi së omë, unë, Do të vazhdoj me ujit, me imbaj të njomë, të lakëta, raport me së neve, nga se nësësi ujiti ato, me njëra do pëson, me ne prishën, do vanë bin, anë do të vazhdoj ti mbaj lidet me juve, on do të vazhdoj ti ujiti i raport me juve, këtë mund të aboj, ndun jo, për kunder faktët që si keni me ragu juve, e si farë keni me boj juve, ndaj meje, por të kalla o su një krypon, të kalla o krypon besime pun të, besi të mirë, El-Kosepgamiris për sallallahu alaihi wasallam doni ka thon, qe njeriu se, nëse do më shkundjenat, ea do të mbrohet prej zgjarme gjanimit atyre, adhuroj Allahun. Pasuar kjo mënyrescme. Kujdeso për besimin që ti pastër ti et larg njollave të shirkut i dhutaris e çka forma të ndrysh pa që nuk mund të ndrysh besimin e ti. Me gjuhën e ti, me veprat e ti, me kuptimet e ti, me zemrën e ti Allah na ruti kështu më lnaf më rujt zemrën, më rujt gjuhën, gjimtyrët tjenë në shërbim të të uhidit, një shmërisën dhe Allah të barë e kotara. Me falë namazin, me dhonë zekatin dhe me rujt lidhët farëfisnorat. Pa të shimë se ruetja e lidhët e farëfisnorat, në në nëmë në në vazër, djetarët i ka përmanë në furë më ndryshme, në njënë për i djetarëve të njohër, ibn Abidini, për i djetarët njohër të Kur flas në librin e tij të njohur të Fikut për 10 vrësnuare përmend forma të ndryshme të këtyre lidhjeve. Në ndërthur thotë me fjalë, me këshillë, madje në fund të çështoj ku me duar. Ose për shembull, nuk t'japet mundësia shpesh me pas ose përkat largësisë ose për arsye të caktuara, ta spa ku nuk të lejohet me ishqut raport të tuaj me ta në fushën e duaz. Më dikon nuk bën shpresë me ata ku nuk bjenë shpesh me vizitu, nuk bjenë shpesh me e pa. Ka mundësi, lërë kësi ja punë tira kështu mërë atë. Tha të më një abedinit, do në spaku, mos lea që të shkëpu të në raporët, të të në fush në doa, s'ba doa për ta, në atën për ta, lëtë Allah më për ta. Walla, u zhej, filoni, larga të ja, i kushirini, maj larga të tja. U zhej, mos arënë doatët ua. Spaku, mos i arënë, në doatët jua janë. Xhalik Allahu azza wajal al-khlqa falamma faraga minhu qamat ar-rahim fa qala ma Zot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu jalla wala posa i krijoi te gjitha krijesat ska kriju Allahu azza wajal qamat ar-rahim ash ngrit farafise çu jongis farafise vepra Allahu azza wajal jam mundësën që vepra, vepra e, e, e, e lidhës të rrështurë, të ketë edhe një trajtë konkretë e fizike. Jam mundësën Allah oso qëllë. është ngritë. Edhe i ka thunë Allah oso qëllë mehë. Ku pëtë nësaj që që farë ki, ose pritë pak e kështë më radhë. Ka thunë hadhe me kamul a i dhibike minil qëthia. Onë jë mgritë në këtë pozitë, me kërku mbrojtën tone, nga gjitho kur që më këputë mu. Bon, farefi si, si vepër, jo farefi si njerëzë, si vepër. I në një përshëm ka në hadithë që agjerimi edhe Kurani ndërmjëtsojnë të kë Allahu dë një që kemi të po. Qush agjerimi? Allahu azheir e formësan këtë vepër në formë të saktuar. Allahu ka mundësi. Dhe e agjerim pas taj, ka mundësi që të komunikënë me Allahu azheir. Jep Allahu në formë. Edhe këtu, farëfisit, e përsa të uleman ka hon me leko që ku i desë për këtë vepër. Këtu në hadit ka orërahim, hadit i ka orëqarës që of, ngritet, do mon, lidhja farëfisonës i vepër. E mund shmërsht, ta është sikur që ka në hadithe që, do mon, Koran i në nërmë e të sënë, pas taj agjerimi fletë, namazi i besimtarit e kështë mëradë. Edhe këtu kjo vepëra e, vepëra e, lidhja farëfisonës i ve Nga pozicioni i kërkimit të mbrojtjes Brojtjen ton e përkaj për Nga gjitho kërgjithi më këput mua Atërë Allah gjallë valë i ka thonë Ela të rdajna në asila Men wasalaki u aqta men qër, O aqta men këtaaki A je kënaqër O ti dhe për e mirë O ti Me thonë Lidhje Mes farëfisht A je kënaqër që qër, Ajë që të lidhë ty, tjetë lidhë i me mua. Dhe ajë që të këpu ty, tjetë ishë këpu tërë përmejë. Ajë e knash me këtë pozitë? Tha, po, jemi knashër. Atëherë, e buhëri, atëherë, tha, Allahu A. Gjellewala, fë dhali ke leki, këtë pëta mundës e ty. Që ka, këve është, jemi kuptu se sa është, e rëndësyshme me pasë lidhët dhe viznore, të në gjizura edhe i mirimbon bojtora me mirimbon bojt lidhë vezore, domethënë bie se i mirimbon lidhet me Angelovela. Ai që nuk i mirimbon lidhet vezoren, çfarë do forma të caktuar? Megjithë ato forma që janë, është i shkputur nga ata totalisht. Do ndodhi vde kë shijen. Do ndodhi gzim nuk shijen. Ndodni çka? Korxo. Këtitin kusimi ku komplet huj. Ku është këto shkputet nga farefishi ti, nga ta afërmit e ti? ekput Allahun gherahmet tijet. Kur funa modh qe ne qupon e vogun. Abu Huraira radhiyallahu anhu tha thëse doni me u bin kësht ka tha pejgambëson me kon alo më e qartë thot lexon fjalën Allahu ku Allahu xhellahu tha ikrau in syatum lezonin se doni ajetin sul Muhammed ka pina Muhammed ajetin se thë Allahu xhellahu ka thon fe ale asaytum inta walleitum an tufsidu fil ardhi w taqta'u arhamakum Allah o thotë, fëhele hasetum, in tëvellejtum. Qëfar më ndojnë së dhëtë ndodhë, nëse i akëtheni shpinë në besimit në Allahën? Ju e që pojëftënë Allah me besu, o ju përbesimtar, o ju idhujtar, o ju hipokrit, të gjithë ju që Allah pojëftënë, in tëvellejtum, nëse ju i akëtheni shpinë në besimit Allahum, faru, në Allah, qëfar u a mërë mëne kam e kun pasu e të kësaj përvecëse, Në tuf si duf i lërdë. Do të bëni fesat në tokë. O tu kati u arhamekum. Edhe kemi në mi shkëput, me i coptu lidhët farëfisnore. Në shikoë Allahu që leovala, këtu e ka përmen shkëputin e lidhës farëfisnore të barazvleshme me fesatin tokë. Në një nga format e shkëfërimin tokë, në nga format e prishës e ranin tokë është, prishëa me farëfisin. Me të afrmet, a një ka punë modë, që ka feja, sot e ka ngritë këtë vejpër në nivel të lartë të kujdesit edhe të alarmit, se besimtari, në Zotë Narud mund të bije në ata që bojnë fesat në tokë, e Allah thotë, inë Allah, la ju hajbën më fësidin, Allah, ata që bojnë fesat nuk i dhe në Allah, gjellë uadha, fesat gjitë, onë që ndikojnë me, me, me, me u shkaktu përqare mes njerëzve, Dikonçi më më më më ndo i dosh në pidhshmëti, i afër mbitofrit. Tanfë këtë për fësonat. Ai që shkon për shemb u bë fjalë e i don dy shuk, e don i burë gru, e i don prit me fëmijë, e i don ku është me zëte, me fjalë. Kjo fëson, kjo fësonat. Ç'kjo fësonxhji. Allah Allah që të fësoni nuk e don. E çush më çush më shpëtu nga të çin fësonxhji, më s'mëkon fësonxhji, ç'shi bien. Moali zmeners me farëvisën të mëtarë me to e kështu më. Me ajet, sikurse ka thonë Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala. Dhe kjo është një dhësor e pot e te Buhariu, aty kur përmendën domthon tek obligimi i lidhjeve farëvisënore, po edhe te ky hadithi që kush e kput lidhen e kput Allah, kush e mban lidhen e mban Allahu xhallahu wala, shikoni fikun e të parëve ton. Fikun e sahabëve. Kur e përmend hadithin argumenton me ajet Kërë përmenë ajetit, argumëntën me hëdithë. Dhe me thonë, fuqia i një argumëntimi që nërën në faktin se, përmenët edhe ajetit edhe hëdithit. E dukë u shë me thonë që kanë Kurën, së kanë Kurën. Për hëdithët, jo, jo. Hëdithë është, hëdithë është në argumëntim, i dëmëzëdërëm sikë i ajetit Kurënit. Përndaj nuk kanë moda lime. A ka thonë Allahu? A ka thonë peganberi s Kjo është praktikisht dëshni për, për këtë afëmë. Dhe është pasaj Bukhari u Rejmullar e fuqizan, rezumë si shpetë veç hadithet, që të shumë rrugë për kaplina e tira që e me rëndësi, vazhdojnë me përmanë hadith që vëllazin për vlerën e, Dhe në kjo majhështë e, e rëndësia, që këso është rëzik me shkëput lidhjë për zënurë. Kaplina e parë është obliguashmëri e maqës lidhjeve e dyta rëndësia dhe rëziku i shkëmuqës, e treta ka pëti njësë përsa të është vlera. Qa vlera e kohë, sa kohë qmimi njën kjo? Thot, e bu hurere, r.a. Eta regjurun e nebije, sallallahu a l.sallam, një një kartë e këpëgamberi a.sallam, u komë përse tukene ajtë, o arë një të këpëmohamedi sallallahu a l.sallam, i ka thonë, nja r.sullu Allah, oj dhërgur i Allahot, unë i kam do të afërën mi, esiluhum, vaj e këtau unë. Unë e i maj lidhë me ta, po ata i këputin. Do në lidhja, farëfizor është një kasha. Beq, unë e i maj me ta lidhët. Ata me mund kur fa lidhët së kanë, a unë me ta i maj lidhët apë. Vë uxësënu i lejhim, vë ju si une i lej. Unë e vazhdimisht ju bëjë mirë, e ata më këthejnë gjithë me të këqë. Ka njërë shëtë. Zdojnë me bëj lid Shkoj ukaj që na fterri falë zotaj më pas ditën më dy. Ti bon mirë të këtë me të kësh. A zakonisht dije çka thoin në këtë citat, mos e shpordon, ose s'u përgjigj me ti? Për e këy njerëz s'ka dashur më marrësin vet. Po ka ardhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ia ja ka përshu jandjin, çufti kom do akreva. Çka më bë më të rasullullah? Çikë rdukata. Do njerëz që edhe kur cenohet dinjiteti i tij, personiteti i tij, situata tvorrë çofshën që kërkojnë reagim caktuar duhet njëri me ka mujtë vetë me dhoni, dërni, ja, so, më pyet. Njëri ja, ka bujt vet më thon, s'po dani as unë s'po du. U pribona. Ja s'ka marr, s'ka marr e vendim vet. Po ka pyet, ka pyet njerëz të dijes, në këtë rast pejgamberin Sallallahu së alajhi wasallam. Po kurse pejgamberin më pyet ata që e njohin fen. Unë i komdota form, i kom de koki, e kom li pontour, e kom ni shef, çeshtoj më bon, çeshtoj më ragu. Më shikoi çyt se fjme ragu me ragu mozimet të Allahut të pejgamberit, i mozim me me ragu me inatin e tij njëri ose me ragu me me me me ndoshta ngutin e tij ragao që i ka mësua Allahu gjën e horë. Ngase nëse ata të kanë buzullum, mund të ajo buzullum. Në të imperator të zullum, ata zullum. Kurçi të Allahu barabart, ata kaç tikaj, barabart. Es bëgun kur barabart me shit ata. Prandaj ky njeri ka një situatë klasshme. Unë vizitoj ata mu ju Unë ju bëjmë mirë, ata më bëjmë këqë. Qëka më bëja Rasulullah? Qëfar të pegamberi sallallahu sallam? Ka dhonë, vaj që helu unë aleyhi wa ahlumu aleyhim, anhu. Ata s'ilin me mu vrashtë, e unë s'ilin me ta botë. Tha pegamberi sallallahu sallam. Le inkane kema te kull, nëse është shpëthute. Qëka së është më nëzikja? Dhonë, ky njëri për përshun gjendin e ti, dhe gjendin e do njerëzve që shëmë prezentë. Ta shë në ku e di ima që është të... Në mësëm për janës e maturi. Nga se buhet fjallë për palën e dy që së këtu, në nuk e di im. Në ku e di im që shukon sitata. Ka nësër që është për thuvë ti, atërre që është të punë. Nuk du të mungu në margjëkime. Kur bojt e për dy palë, mire më ngu dy palët mirë, ne po krasime, Ase sërish në dimun me me me marr vendim caktun, me ngan, si të caktuar me një veshkur ngon, si ndonjë me të drej anversot pas na gabu sa valla pas ke pas mirë. Nuk po më ngutov. Kurin dy pal do di pal minguav. Ase s'pa kumë marrks ti kudeze. Në sorthësh po thutë, në sorthësh, në sorthësh. Gazë në sorthë nuk asht, nuk vlen kjo për jetën. Ka in kana kema ta qul. Në sorthësh po thuti. Atë ka thon pegamerson kë ennëma tësiffuhum ul-mell wëla yezalu ma'aka min Allahi dhahirun a'lëhim ma dumta ala dhalik që farta peygamberi? kë ennëma tësiffuhum ul-mell qatëm peygamberi s.a.sallem që tësiffuhum ul-mell n'i qëtëtri qëptime të kërpojë të kërpojë bën mirë t'yënë qër të pëjë vizutënë të ea të pëjën të këndër tënë të pëjë me këtë veprim, po u ashton edhe ma tepër denimin të ka lojgjën le valë. Që s'ki fajë për këtë punë. Që s'pëpon këtë beqëllim. Ama ata po thelon edhe ma tepër. Ata halama shumë po sharrojnë më katim për fakti që ti përbonë mirë. Dëmonë, ba mirësjejot e nuk për i këndel fara ata. Nuk për i bënë të ndërgjesin fara. Andaj, një më katë kanë që s'pët vizitojnë, që po bojnë kjaq, po një më ka të kanë, që nuk po vedisun me shene që ti po i qenë. Ka përshamu të në vëzër, mundu që, që kur së tashë, ti mundu që pospun me pospunë mirë me të konë, aji nuk do me pospunë me të mirë, cilët kjaq, vrasht, ti e kry me ta, u kry. Dhe, nëse nuk vazhdo në të uqe me pospunë mirë me ta, Si, si, me, si me i dhona ti shena që mirë kje bo që s'ke pas punë me odo që e përshet t'laja. Mi po kur ti përshet me po mirë. Gjdo për mirësiju të ndajti, është një farë tërkicje në menëti. Apo shetë, që njëri përdo me ku mirë me ty, përta s'ga durën, përsi këllët mirë me ty, ti prapë kë keqë, kjo të si fumë mullë melë. Të si fumë mullë melë, të si fumë është në zallë i nëzitë. Apo, kër njëri prikëve ti të shikurësi me venduës ata rërë të, të, të, të vala. Dhe gjithë të kuptimi është e dujtë se ti me këtë, nëm, po, po u ashtëra të ty një halama shumë, pezmi në dhënë. Ata, ata me këtë vëprimë, dhe më thonë, po duj me të lërgu ty, e ti s'po do mu në lërgu për ty në, kjo vësh për ashtëra të ty një ma të i për, dhe më thonë, atë at, at, në zëtësin e, e mlejtë të brendshumë, të shki për këtë gjuna. dhe tha, pegamberë, në vazhdimësi, në vazhdimësi e ke një përkras nga Allahu, një melek, që të përkra, e të runë, e të mbronë, përdeza ti e në këtë gjendje, nuk i tha më si vizita, nuk i tha më si po mirjaja, vazhdoj të i kështu apëtë, dhe përdeza i i kështu, e ke një përkras në vazhur nga Allahu, të barëke, të barëke o tala, gjështu, karë, në hadithë, كاثون ا عبدالمنعم بن نوفل في رضي الله تعالى عنه سكاثون النبي صلى الله عليه وسلم ان الرحمن انا خلقت الرحم واش واش استققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها باتته كاثون الله تبارك وتعالى س ففي سجوب الرحم i thojnë Rahim. Rahim është për fjojnës Rahme, më shirë. Rahim i thojnë mitërës në onës. Edhe Rahim i thojnë lidhës farëvizore. Dhe më thonë, faktë i që Allahu ka mundhu që në mitërët në onës, në në nëngjizë, fmiju, murrit, është rahmet për Allah, të barëkotala. Rahmet. Edhe lidhja farëvizore është pjesë e rahmetit. Andhe Allahu për thadë, Unë e kam kryu, unë jam el-Rahman, unë jam i gjithë mëshërshme, edhe unë e kam kryuar lidhja, këtë vepër Allah ka kryu. Dhe e kam dhonë kësaj lidhja, kësaj vepërë, një pjesë nga em, një em, rahim, mëshirë. Lidhja, farfizur, është mëshirë. Andaj, kush e lidh, lidh me mua, edhe unë e lidhja të, e kush e këput, e këposta dhuna të. Dhisa dhisa dhisa, dhisa po shumë, në këtë çështë kam marrë sosh më rëndsi lidhet profesor me ipas, domthonë të lidhur me vetin. ë Ktoën do të sa di the kamë disa po shkruaj koha shumë. Unë kët kapitin, i vazdoj me shoh në kapitin arsh më shoh sa so polem, ë çë flasim për vlerën rëndësin e rëndësinë e lidhjeve profesorëve. Pas e Buhariu do të vazhdon të flas edhe për aspektet praktike e llojime të këtyr lidhjeve edhe të situatave të ndoshme që kanë ndërmën këto si këto çështja me rëndësi që natëzo me këtë udhëzime. Mundojmë që të kemi raporte mirë me farmacistin tonë më të afërm me ton. Dhe të kujdesemi për fenetynën, të kujdesemi për besimin e ty. Me urtësi, me butësi, me turi, normalisht pa rrogon, pa nguti, pa asgjë, mirë po, me gjithë mënyra caktuara që më joful. Na fal namazin. Më joful bijave. Mos me solë produktë spodollën. Ato patjetër janë motë radikujna, janë ato çika, janë diku dikush i katë çka ato janë. Ajo flet diku aty në. Ajo thot diku aty në përshëm. Ose ka finit të plëtë kupijet të alkoholi, për shembol. Ose rahi, ose... Forma të rrëme caktuarat të mëkatë dhe që ndodin. Dikur është mjë folë të venjezë. Fëndaj, jo gjithë kush ka mënë si mjë folë. Se gjithë kush kabli, gjem, gjithë që që flet, për një me ka obligim që gjënë njërat caktuara. Që t'ju fletë, t'ju rrëzënë. S'pa ku me hek për esi që ka për allatë më nërë. Nëse kjo është forma më mirë më për lirët për lirët për dhe më kompletuara kujdesit me thirje, me respekt, me ndihma, me gostije, me këmitije, shumë e shumë tira që e realisht, si ku që thak pejka me sëmë, e ujitin trungun e lidhe e farsonë. Nuk lënë mu tha, mos e le mu tha, ujit e ti. Edhepsa e se ujit his në vetë, ujit e ti his në tonë. Se përrezo ti e ujit his në tonë, si ku që thak pejka me sëmë, kin nga Allah vazhdimisht për kras ëndimtarë që Allah ndihman në këtë kujdes, në këtë ujitje. Allah, naboh, dëbesh, të minë nga ta që lidhën, lidhja, e jo këpusë lidhja, edhe lësullon që Allah të nëndihmojnë në përkor në këtë aspekt. Allah u shpëlejë për mellin, ka ishë përsahtë, sallallam ala Muhammed, ala Ali, sallallam ala Ali, sallallam ala Ali, sallallam ala Ali, sallallam ala Ali,